137. Istoria ideilor și cronologia textelor Cu excepția vechilor Upanishade, toate celelalte texte religioase au fost alcătuite după epoca în care a predicat Buddha. Din când în când se discernă influența ideilor specific budiste. Multe opere redactate în primele secole ale erei creștine urmăresc, printre altele, o critică a budismului. Totuși, importanța cronologiei nu trebuie supraestimată. În general, orice tratat filozofic indian cuprinde concepții anterioare față de data redactării sale și adesea străvechi. Nota 2. Precizăm că sanscrita nu posedă o vocabulă care să corespundă exact termenului european de filozofie. Un sistem filozofic aparte se cheamă darsana, punct de vedere, înțelegere, doctrină, mod de a privi lucrurile, de la rădăcina drși. A da, a contempla, a înțelege. Dar șana se scrie D-A-R-S cu accent ascultit A-N-A. -A. Închei nota. Când într-un text filozofic se întâlnește o nouă interpretare, acest lucru nu înseamnă că ea nu a fost anticipată în parte. Dacă uneori se poate fixa de altfel destul de aproximativ data redactării anumitor scrieri, și acesta doar începând din primele secole ale erei noastre, este aproape imposibil de stabilit cronologia ideilor filozofice înseși. Pe scurt, faptul că scrierile religioase și filozofice, solidare tradiției brahmanice, au fost redactate la câteva secole după Gautama Buddha, nu presupună că ele reflectă concepții articulate în epoca budistă. În timpul instruirii sale, Gautama a întâlnit să reprezentanța diferitelor școli filozofice în care se pot recunoaște forme embrionare din Vedanta, adică doctrina Upanishadelor, din Sankhya și din Yoga. Sankhya se scrie s a m k h -Y -A. Pentru subiectul nostru ar fi inutil să retrasăm etapele care separă primele schițări atesate în Upanishade și în textele budiste și jaina, dar expresiile lor sistematice din epoca clasică. E de ajuns a indica transformările mai importante, a semnala modificările care au schimbat radical orientarea inițială. Dar nu trebuie uitat că după epoca Upanishadelor, toate metodele și soteriologiile împărtășesc o armătură categorială comună. Suita, avidia, karman, samsara, ecuația existenței egal durere, interpretarea ignoranței ca un somn, vis, beție, captivitate, toată această constelație de concepte, simbolul și imagini era unanim acceptată. Satavata Brahmana proclamase. Citez, omul se naște într-o lume confecționată de el însuși, închei citatul. S-ar putea spune că cele trei, darsana, solidare cu brahmanismul, vedanta, samkhiya, yoga, precum și budismul, se străduiesc pe scurt să expliciteze această axiomă și să-i elucideze consecințele.